Kapitola jedenáctá, Judištira přichází za Bíšmou. V Pándovském táboře si všichni povídali jen o Bíšmovi. Příští den bude již desátým dnem bitvy a kurovský velitel stále ničí jejich armádu. Zdá se, že není způsobu, jak ho zastavit. Kdyby dnes Krišna nevzal věci do vlastních rukou, mohl být zapit dokonce i Arjuna. Určitě se mu nevyrovná žádný bojovník ve třech světech. Když se pánovci radili se svými spojenci, Judištěra řekl. Okéšavo, bížma se prohání po bojišti jako všeníčící oheň. Když stojí s pozvednutými zbraněmi a tváří planoucí hněvem, neodvažujeme se na něho ani pohlédnout. Dokázali bychom přemoci i boha smrti Třímající svůj ky? Varunu se smyčkou či Indru s hromoklínem. Bíš mu však nikoli. O, Kryšno, opět uvažuji o tom, že z této bitvy odstoupím. Tolik hrdinů padlo. Je zřejmé, že tento boj nikdo nepřežije. Bíš naše vojáky zničí. Jsme jako hmyz svrhající se do plápolajícího ohně. Proto chci teď raději zanechat boje, a strávit zbytek svých dnů a skezí. Co mi radíš, o Janardano? Mojí mysl souží rozpory a pochyby. Přestože Krishna celý den vynakládal všechny síly, jako Arjunův vozataj, byl svěží a bez poskrnky. Na hrudi mu vysela girlanda nevadnoucích lotosů a náhdelníky perel a drahokamů. Zvedl půvabnou ruku a odpověděl. O, synu, dar mi, nepodávej se zármutku, Máš na svojí straně bojovníky rovné bohům. Všichni tvoji bratři jsou připraveni splnit v bitvě tvoje rozkazy a všichni jsou neporazitelní. Já jsem zde, abych ti byl ku prospěchu, o, mocný vládce. Jen mi poruč a osobně býš mu zabij. Co bych pro tebe neudělal, o, synu Pándua? Mohu bíš mu vyzvat a zabít ho před Duryodanovými očima. I kdyby se Arjuna zdráhal, já váhat nebudu. Jestli máš pocit, že zabitím Bíšmy dosáhneme vítězství, pak sám vyjedu a ukončím jeho život. Krišna přelétl všechny pándovce laskavým pohledem. Ten, kdo je nepřítelem vás, bratrů, je i mým nepřítelem. Tvoji přátelé jsou mi drazí jako vlastní příbuzní. Arjuna je můj přítel, příbuzný a žák. Pro něho bych si vyřízl a daroval i vlastní maso. Také on by za mě položil život. I když jsem připraven udělat vše potřebné, myslím, že Arjuna by měl dodržet svůj slib. To on by měl praotce zabít, ne já. Je zde také proroctví o šikandým který se bude nějakým způsobem podílet na bížmově záhubě. Praotcova smrt se blíží. Ztratil zdravý rozum a již nerozezná dobro od zla. Proto se nyní postarejme o jeho smrt. Judištěra odpověděl. Je to přesně tak, jak říkáš, Madu Sudanu. Dokážeš zničit celý vesmír se všemi jeho pohyblivými a nehybnými tvory. Jsem si jist, že s pomocí tebe samotného získám vše, po čem toužím, ale nemohu dopustit, aby tvoje slova vyšla kvůli mě na prázdno. Dost na tom, že jsi dnes téměř porušil svůj slib. Bíš mu zabít nesmíš. Myslím, že se nám podaří najít nějaký jiný způsob, můj pane. Judištěrovi bratři souhlasně přikývli. Krišna je jejich druhé já. Nikdy by nedokázali naslouchat, když mu kdokoliv cokoliv vytýká a hanobí ho. Kryšnova slova mají vést všechny lidi. Kdyby porušil svůj slib, by ostatní následovali jeho příklad a celý svět by zanikl. Lidé by nebrali jeho pokyny vážně a skončili by v pekle. Judištěra si vzpomněl na to, co mu na počátku bitvy řekl Bíšma a pronesl. Bíšma samotný nám prozradí, jak ho zabít. Běda, jak ohavná je povinnost k šatrý. Že se nyní musím snažit zabít toho, kdo se stal naším otcem, když jsme otce postrádali. Toho, kdo vždy usiloval o naše dobro a miloval nás jako svoje vlastní. Toho starého praotce chci teď zabít. Krišna konejšil lkajícího judištyru. Zmuž se, hrdino. Syn Gangi se rozhodl následovat do Ryodenu, a tak se v této bitvě smrti nemůže vyhnout. Promluvil si správně. Musíme si vyslechnout od bížmy samotného, jak ho se zabít. Tak zněl slib, který ti dal. Pojďme teď za ním a ještě jednou ho pokorně požádejme. Pokud se ho zeptáš, určitě ti řekne pravdu. O, judištěro, Svlékni si Brnění a půjdeme navštívit syna Gangy. Služebníci sejmuli v Brnění a ti doprovodili Kryšnu do Kurovského tábora. Byli uvedeni do Bíšmova stanu a poklonili se u jeho nohou. Bíšmova tvár se při pohledu na ně rozjasnila. Vítej o nejlepší z potomků. Vítejte i vy všichni, synové pándů. Bíšma stojící v bílém hedvábném oděvu jen zářil. Pokynul dlouhou paží k mnoha skvělým zlatým sedadlům, seřazeným kolem něho na hedvábných kobercích. Když se návštěvníci posadili, usedl i on a řekl. Co mohu udělat pro vaše potěšení? Učiním to z celého srdce, i kdyby to bylo nesmírně obtížné se sepěl ruce. Při pohledu na Býšmu se mu vybavili společně strávené roky v hasty náporu. Srdce mu zjihlo a stěží dokázal promluvit. Pohlédl na Krišnu, aby si dodal sílu, zhluboka se nadechl a oslovil starého kurovského vláce. O Bíšmu, o Vysoce učený, prosím řekni nám, jak můžeme v tomto boji zvítězit? Jak můžeme ukončit tento masakr? O pane, řekni nám prosím, jak tě můžeme porazit. V bitvě na tobě není patrná ani jediná slabina. Tvůj luk je neustále zcela napnut. Nikdo není schopen vidět, kdy bereš šípy, kdy je přikládáš k luku a kdy střílíš. Kdo by se ti mohl odvážit postavit? když oplýváš takovou hrůzu nahánějící chrabrostí. Každý den popíjíš větší část tvojí armády a obávám se, že s námi bude brzy konec. Proto k tobě opět přicházím, jak zněl tvůj pokyn, o Býš Bíš mou pohled na Judištyru a jeho bratry pohnul. Všichni byli poznamenáni jízvami, které utrpěli v bitvě. Všichni mu hleděli s úctou do tváře. Jak jen se lišili od Duryodany a jeho bratrů. Bíšma věděl, že kdyby teď Judištirovi řekl, ať zanechá boje a království přenechá kudovcům, poslechl by. Nebylo by nic, co by pádovci neudělali pro potěšení starších členů svého rodu. Kdyby jen Dritarášterovi synové byli stejní jako titocnostní bratři, Tomuto hroznému krve prolití by nikdy nedošlo. Je tu však krišne. Určitě si přál a také to tak zařídil, aby všichni králové země a bojovníci zahynuli. Vždyť tolik z nich mělo ateistickou a dokonce démonskou povahu. Očivině chtěl zemi od jejího břemene ulehčit. Po několika okamžicích Píšma řekl. O, synu Kuntý, dokud sem naživu nezvítězíš, to ti říkám popravdě. Zabij mě a vítězství je tvoje. Dávám ti svolení, o, synu Kunti, abys mě zabil, jak se ti zlíbí. Až zemřu, budou přemoženi i všichni ostatní na naší straně. Judiš teda s obtížemi promluvil. Prosím, popiš nám podrobně, jak se můžeme zhostit tohoto zdánlivě nemožného úkolu, o moudrý. Možná bychom dokázali porazit Indru s hromoklínem v ruce, nebo Jamarádu s jeho kijem. Ale ty se zdáš být neporazitelný. Bíš postvihl ruce. Je tomu tak, jak říkáš, o králi. Když těma to rukama svírám zbraně a bojuji, nikdo mi neodolá. Bude možné se ke mně přiblížit jen tehdy, když je skloním. Zde je můj slib, který neporuším. Nepozdvihnu zbraně proti neozbrojenému, tomu jehož brnění a prapor jsou roztříštěny, kdo strachy prchá, kdo se vzdává, kdo má jen jednoho syna, proti tělesně postiženému, ženě, nebo tomu, kdo má ženské jméno. O synu pán dva. Se žádným z nich nebudu nikdy bojovat. Bíšma položil Judišterovi ruku na rameno a vysvětlil, co má na mysli. Drupadův chrabrý a rozněvaný syn, který je ve tvojí armádě znám jako šikandý, je tím, kdo způsobí můj pád. V minulosti byl ženou, jak je každému známo. Proto mu nezasadím ránu, ani když mě napadne. Postav ho do čela útoku a Arjuna nechť stojí za ním. Jen Dananjaya nebo slavný Krishna mě mohou v bitvě porazit. Bude-li proti mě stát šikandý, nebudu bojovat. Potom mě bude Arjuna schopen zabít. Učin to o Judištyro a zvítězíš. Když Bíšma domluvil, pánovci do vstali ze svých sedadel, jeden po druhém se mu poklonili, Dotkli se jeho nohou a požádali ho o svolení odejít. Také Krišna položil ruce na Bíšmovi nohy a poklonil se mu až k zemi. Potom všichni opustili stan a zanechali Bíšmu o samotě. Cestou do svého tábora promluvil Arjuna ke Krišnovi. Když svého přítele oslovil, do tváře se mu vehnala krev a hlas se mu zalkl. O Vásu dévo, když jsem si v dětství hrál, vylezl jsem velkodušnému bíšmovi na klín a zašpinil jsem mu šaty. Vyšplhal jsem se na něho a oslovil ho otče. Ten hrdina mi laskavě odpověděl. Nejsem tvůj otec, ale otec tvého otce, o potomku Bharaty. Jak ho mohou zabít, o Mádavo? Ať pobije naše vojáky. Za žádných okolností ho nejsem schopen zabít. Co si o tom myslíš, o Krišnu? Krišnu hlas byl přísný. O Dišnu, když si slíbil, že býš mu zabiješ v bitvě, jak se tomu teď můžeš vyhnout, aniž by se pronevěřil svojich šatrýské povinnosti? Poraž ho, o synu Kuntý. Jestli nezabiješ si na gangy v bitvě, Nemůžeš v této válce nikdy doufat ve vítězství. Bohové určili, že bížma se brzy odebere do síla smrti. Jen ty ho můžeš přemoci. Neváhej. Vyslechni si ode mě prastarý pokyn Briaspatio. Je třeba zabít i starce, staršího člena rodu, nebo osobu obdařenou všemi cnostmi, přijdou-li s nepřátelskými úmysly a kohokoliv jiného kdo se dostaví s úmyslem zabít. To je věčná povinnost kšatriů, o Nandžejo. Boj, ochrana podaných a provádění obětí, to vše bez nečestných úmyslů jsou jejich svaté povinnosti. Arjuna kráčel polem a hleděl před sebe do tmy. Věděl, že tomuto boji se nemůže vyhnout, zvláště když ho Krišna opakovaně pobízí. Bez je to jeho povinnost, v jejímž splnění mu brání jen citové pouto. Musí to nějak překonat. Sevřel opratě svého bílého koně a odpověděl se zárputilostí vlase. Ó, Krišno, Šikandý se jistě narodil proto, aby způsobil Bíšmovu smrt. Jakmile ho Bíšma spatří, upustí zbraně. Proto, jak sám navrhl. Při útoku na praosce postavme šikandýho do čela. Já se potom postarám o vše potřebné. Pándovci se vrátili do tábora se smíšenými pocity. Nyní věděli, že jejich vítězství na sebe nenechá dlouho čekat, ale jen za cenu Píšmova života. Spílajíce Durio Danovi a jeho starému otci, Vstoupili do svých stanů, aby si přes noc odpočinuli. Sanjaya popsal driteráštrovi boje, jejíž výsledkem byla smrt jeho synů a odmlčel se. Slepý král se dal opět do pláče, byl se do prsou a zmítal sebou na svém velkém trůně. Běda, všechno je moje chyba. Proč jsem nenaslouchal Vidurovi? Kde je teď můj učený bratr? Kam až to vše dospěje o Sanjayu? Jaké útočiště má starý a unavený muž, který přišel o syny i další příbuzné? Sanjaya se pokusil zamlouceného vládce ukonejšit. Nedostávalo se mu však slov. Bitva se ubírá nevyhnutelným směrem. Dritaráštrem mnohokrát slyšel o tom, jak dopadne. Nyní býma zabíjí jeho syny, jednoho po druhém tak jak přísahal. Přímně je to však dritaráštru k tomu, aby si uvědomil svoji chybu? Jeho sebezatracování přece není nic nového. Po každé, když kurovce postihlo neštěstí, projevoval lítost, ale tyto pocity byly hned pryč, jakmile se doslechl, že v bitvě dobili vítězství. Královi vzliky ustaly a Sanžaja pokračoval v zevrubném popisu bitvy. Když popisoval, jak Bíšma v bitvě řádí jako zosobněná smrt, krále to podle očekávání povzbudilo. Předklonil se a bedlivě naslouchal Sanžejovu líčení toho, jak praotec na hlavu poráží pánovské vojáky. Potom mu Sanžeja popsal to, co se stalo v Bíšmově stanu. Dritaráštra se zarozil. Proč náš praotec prozradil, jak může zemřít? Jak může něco takového být jeho povinností? Myslím, že ho bitva unavila. Do upřednostňuje pádovi syny před mými. Běda, nemyslím si, že budu schopen příští den naslouchat oboji, který má přinést pád takového hrdiny. Dritraštrově vzliky opět zaplnili prázdnou komnatu, kde se Sanžajou seděl. Rozléhali se truchlivě síní a Sanjaya přitom upíral pohled na zdobený trůn, na němž se dával bížma.